Първата идея – Бермудския триъгълник. Както и преди съм ви казвал, това е част от енергията на Черната Атлантида, четвъртата подраса – праторанците. Това е силно място на черната енергия на праторанците. Съществува и реално, и буквално, и мистично. Всякак се. Това е енергията, която се е отделила от истината. Тази енергия е прокълната, ще обясня. Това означава, че тя се завръща в себе си. Ние е дадено да върви към Бога, понеже е отрекла истината. Тя се завръща срещу себе си, стоварва се срещу себе си. Тя е самопричиняване на зло върху себе си. Праторанците са имали демонична смелост, не човешка, демонична. Но всеки който се е изправил срещу истината, както и те, всеки е ставал обречен. Тази паднала енергия, която е и черен вихър, е искала да управлява света и съдбата на хората. Но тази енергия не е познавала силата. Преди ви обясних разликата между сила и енергия. Енергията е навсякъде, силата не е. Силата трябва да се призове. Тази енергия не е познавала силата, която е над нея. Качествата на енергията и силата са различни. Енергията привлича. Тя е магнит, а силата е пробивна. Тя пробива, защото истината е остра. Истината е остра сила. И учителя казва, че падналите атланти са насочили черния кристал и тази черна енергия срещу устта на земята. Искали се да унищожат цялата земя и да я разрушат. И до някъде са успели земята е била изместена на 23 градуса и сърцето също е изместено, каза учителя, на 23 градуса. Било е по средата и сега е на страни поради тази огромна черна енергия. По-късно, когато се вил потопа, туранците били ограбени. В тях е влязал грабителя, така наречения страхът. Защото тогава те видяли срещу себе си скритата невидима, невиждана мощ, която не очаквали. Действал Орела и ги разрушил. Голямата разрушителна енергия на туранците била отнета. Една малка част от нея е била затворена в триъгълника. Този триъгълник станал един затворен свят, заключен, който приемал в себе си само тези, които са участвали в създаването на черния вихър и черния кристал. Този енергиен вихър, който е силен, и в който има мрачна енергия и решителност, според алтеките е и слаб. Тоест, когато там минават тези, които нямат карма и участие в създаването на черната енергия, дори много близко до мястото на вихара, той не ги докосва. Но тези, които са участвали в създаването на черния вихар и на този кристал, и на далече да минават, и на близко да минават. Законът на съдбата истината ги привлича и те биват разрушени. От нея не може да се избяга, защото невидимите сили на Орела насочват тези хора и тези кораби, тези самолети над 800 и голямо число е, насочват се на там. Те имат неизбежна участ. Според алтеките, тази паднала енергия е свързана с изкривеното съзнание. Това, което е изгубило пътя си и равновесието си. И така, този триъгълник се явява чистилище за всички прокалнати същества, а Бермудският триъгълник като цяло, за радост, е само част от тази малка енергия, защото кристала не е цял. Но все пак този Бермудски триъгълник е само една част от гробището на Атлантида. В архивите има данни за изчезнали над 800 кораби и над 90 самолети. Но някои останки са открити, други не са. Учените дават както винаги жалки отговори. Ините казват буря, други казват измислица, други малко по честни казват тук има някаква аномалия. Но тук минават десетки хиляди кораби и за тях няма аномалия. Защото те нямат кърмична връзка с това Торанско минало. Така.